Ben bakarrik izan naiz, zima grande, di Eta lagunek pentsatuko dute Dolomitetan emandu dala bizitza osoa. Oroitzapenetan gelditu naiz. Baina ez dago beste biderik. Hitzek, hitzak bakarrik errepika ditzakete. Ez bizitza. Horregatik saiatzen naiz nire atzak arkaitzean josita gogoratzen. Patxi, Esquiaga. denak du bere prezia, kaitz? Denak du bere prezioa bere kostu eta bere balioa. Kuadria polita elkartu ginen atzu, magin guruan, behasen goi gartzan, irakurletaldearen lehenengo saioa. Oso kuadria polita, hogeita laulagun, maia den bultan. Eta Miguel Angel minte gizazlea ere gurekin, gure artean. Gene jaurren rena belgua bueno, segurako irakurri talde jarri da martxan, behas eingo ere bai ordiziakoa ere beralaxe, eh Goierriko irakurri taldeak martxan dira. Bai, martxan dira eta poliki poliki gero ta irakurtalde gehiago sortzen ari direnak. E, Albiste bikaina iritsi zaiguna eta hondik ere martxan jartzea dolako irakurle taldea eta honen. <tusurria> Eriuak barbintzen angin Irakurtzen duen herria Herri bizia da adibidez? Adibidez, ez da goizkizana Kaixo eta onkietorri Itakara Itzaren haots ekaiz eta irategoikoetxea Tekla txon maian, ele O oh, basa berria midagarria Or dit seta Kontzerturako prest? Ni prest nah. No. <laughs> Monastegu bueno, bertati bertara izango gitarreta guzti baina gure artean izango da gaur bere ahotsa zuzen zuzenean. Saiatuko gara alik garbien zuengana iristen. Tarte batez larun bat goiz Ruper Ordorika gurekin egongo delako. Jibia. Astea tope pasa omendu azken diskoari azken ukituak ematen, datorna azten ere badauka kompromiso bereziren bate Madrin, eta tartean, bueno, gurekin ari joko omenda solasean. Zerderra hori? Eskertzeko agustiz. Prestaude? Ni prest nago. Direi ingo diogu bere mingainari? Beharko egin. Bueno, gaurritakan, eh? Segura irratian, emantxe, ruper ordorika gurekin nizketan, gurekin solasean. Gurekin solasean. Berada denen historia Helioak bardintzen handi txipia Biotz biotzez eskertuta gauzka gure iristeko egin duen, ale inagatik Egunan entzule, egunan txiki Bostekun eman Damar kanto, Egingo ditut Erreskadan Zure izena Ruperrengana asalto egin aurretik ordea beha seina Ez zutaz matu Hora Zerdu politika dugulako gaur behasain darrok eta ingurutatik hurbiltzen den orok hitza ordu politika duelako? Donuwates eder tu. Donuwates. Bisitagidatu antzeztoa igartzako monumentu multzoan arratsaldeko bostetan. Igartza eta bere altxorrak ezagutzeko aukera paregabea, bertan bizi diren pertsonaia bat eskutik, eta pertsonaia horietako bat ekaitz denaz, eta eken fiks, hemen dagoela probestuz, berarekin ba, bueno, nahi tuko gara, pixko basola zean. Sekreturen bate da beste kontatuko dugu den dena ez, bertara joatea, eta bertati bertara ezagutze izango dela konena, baina zerbe kontatuko dugu. Gaur arretxaldean, bostetan, behasain go, igartzako monument multzoan antzerki gidatua ze topatuko dugekaitz, bertaratzen garenok arratsaldeko bostetan. Ba, lehen irakurketa taldeaz esan duzuna ez da, e, herri bizi bat eta herri bizi horren ba, beste muestra bat gehiago ez da. E, batetik... Igartza multzoa da erakutsixiko dena. Igartza multzoaren inguruan ba tarteka tarteka bisita gidatuak egiten dira eta bertaratzen direnei bai igartza multzoa erakutsixiko zaie, e, burdinola, errota, igartza jauregia bera, zubia, ermitatxoa, dolarea, baino gaurko honetan arratsaldeko bostetatik aurrera 18 beiasain darrok. E Bizitagidatu hori modu antzeztuan egingo dugu. Denboran atzera egingo dugu eta duela bosteun, seireun urte inguruko ba, egoerak eguneratuko ditugu eta orduko ba, hainbat pasarte gaurkotuko ditugu. Izan ere tarteka tarteka bizitagidatuak egiten dira, baina ez bereziki modu antzestuan eta gaurkoak berezi hori izango du. Talde bat antzesten arituko dela. Bai, egia esan e, gidalanetan aritzen direnak saiatzen dira ba, garai hiartako historiotxoak eta ba, kontatzen, e, bizitasun pikiin bat ematen kontatzen duten horri, baina gaurkoa guzti zantzestua izango da. Eta estena txikiak egingo ditugu, ba, bizitatzen dugun gune bakoitzen. Enola <hazitzen> joan dira entxegu egunak eta entxegu orduak e, zuzendari, Anita Lonsozeillas ere intzen, eh hasietako bat herrian, ba bueno, profesionalki edo e, ez oso modu ohikoa mentzat antzerkian ibiltzen esten jendea bildu eta Antzizlan eder bat aurrera ateratzeko 100. urte urrenaren aitzakiarekin orduan ere anitatitu zen zuzendarilarentan eta oraingo honetan ere bera aritu da batuta hartuta, zuek gidatzen. Bai, eta ederra hori da, ez da, e, talde anitza dela guztiz. Partaide batzuk e, antzerki gintzan ba, urteak dalamatzatenak dira. Eta beste batzuk, ba, hasi berrixiagoak. Eta ondo esan dezun bezala, pasain urtean, behasain herriaren, lareun garren urte hurren azela eta ba, herri antzerki bat ondu genuen, taularatu genuen, eta nola baita horre ere intzen, ez da? E, azia. Eta gerostik, ba, beste antzerkitxo bat egin. Egin genuen e, Donostia Kultura 2016 dela bai Murumendi eta bai San Martin Argos oh, markatuz Eloina Zermitaren inguruan eta ba ere 18 herritar bildu gara multzoa antzerki bidez erakusteko. Eta duela hilabete erdi edo hasi ginen e, Gaurko hau prestatzen eta ez da herreza izaten askotan ez, e, guztion ordutegiak ba, bat etortzea eta batzuetan ba, estenaka e, saiatzen dugu, ba, bost edo sei estena baldin badira, ba, estena berekoak elkartzen gara, eta ja azkeneko hasteak e, hurbilduala azken bi astetan edo saiatzen gara, zintzo-zintzo ba, aldugun guztiok bertaratzen eta bere osotasunean ba, antzesten Zatenak, zan Nantzaten jarre Iru biderla Asmoetako bat beti zaten da ikusentzulea zulea arritzea honetan ere Gerturatzen direnak Arrituko dituzue gozarazteaz gen? Bai, e, gidoia Oso polita da Oso bisia da Eta lehen esan duzan bezala Antzerki beraren barruan, ba, antzerki txiki asko daudez, gunearen arabera ba, aldatzen direlako pertsonaiak eta kontatzekoak, eta ba, jaskera aldetik ere badago zer ikusia. Egin lan eta alegina bertatik bertara ezagutu nahi baldin badezu entzule, ba, gaur arra txaldeko bostetan itzordua igartzako monumentu multzuan. E, urriaren amaikarako, amaika bitarterako, izen emateko aukera zegoen egaitz askotxok eman dute izena larogi, larogi tikora, baina izango da izena eman ez duen bakarren bat ere urbiltuko duna, eta bueno, ba, taldean sartzerik izango duna pentsatzen dut bai, izen emate hori pixka bat jakiteagatik eh, izaten da zen bat eh, lagun inguratuko diren, baino entzuten daudenek ba, lasa eman dezatela beraien pausoa, igartza multzora ongietorriak izango direta altzek onbeldu rikabe Antzerki bidezko bisitak gidatua Gaur arratsaldean arratsaldeko bostetan igartzako monumentu multzoan ez garen, EKAITZ propio zertan arituko da Kai Ekaiz garai hartako jauntxo bat izango da Jo <laughs> saio abukatu eta korrika korrika ez da azken entxegua egitera bai azken entxegua eta elkarreke eta herritarrei aprestatu ba, dugun erakustera bueno, behon deizuela, bertaratuko garenok ikusi eta entzunez gozatuko dugu zuek ere goza ezazuela bai eskerrik asko ta berdin Eta bat an daukazuuna norda Lo aurreko zure instanten japen norda Ointxe Ruper Bihotzean da amazuuna norda Askotan Ruper Zure pegietan goderik nor da. da gogoan da ukazunan no oda Tanjerrek gogoan Ez dakit gogoan dezunzuk eka hitze aurreko larumatean aipatu nuen gaurko itzorduaren berri ematerako garaian ba gazte-gazte txotan izanuela ruperren diskoetatik deskubritu nuen lehenengotako kantua eta gustora aritzen nintela txoko-txoko Kanto kantatzen ezakit orduan Ruper izaten nuen goguan, edo beste norbait izaten nuen kanto kantatzerakoan goguan, e, orain tarteka tarteka rupe, ruperrez oroitzen naiz, oroitzen gara, eta eta gaur, zita gaur itzordua berekin solasean aritzeko goan aldezu. Ba, hinnik ere gogoan dut, eta ondo esan duzun bezala Ruper buru izan ez dugunetan behintzat bitartekari izan dugu bere kantuen bidez. Begietan gorderiko da Uztaiak amar Eguzkibete beteko egun Beroa Aloin apean Arantzazon Eguzkita. Itzordua arratxaldeko bostak, telebistan turreko eta paira kargarri bat, pasatzea, eta gu eta beste lagun asko gipuzkoatik oinatira joanak, bagandia garetuan ruperrentzuteko prest. <murra> Guk kontzertuaz lasai-lasai gozatu genuen eta kontzertuaren bukaeran azkeneko hitzak haue txek izan ziren ruperrenak eta guk heldu egin genien. Hau txek, e? Eh? Ruperren itzak, orain txego ditugunak. Berak esanek aitzet, trikitilariek dioten bezala berriz otxegiken badi dazue, etorriko naiz? eta bukeldu. <risa> e, saibaren bukeeran pixka bat itxanon, berarekin egon eta esan genion itzordu bat ingo degu ikratirako, eta berak baietz. Zerutik gertu ez da goten nik babakit lutzaro biziz zanna izelako lurraren eta zeruaren zeruaren Arteana Obeada emengo Baster txiki Egun sentiko xoriek Deitzen Zaituzten Rupero Ordórica, kai xotan Gitarritakera? Ezkarrik asko, egun eh, Ai... Ruper, zer uti gertu ez da ondo egoten? Nik badakit Luzaro bizi izan nahi ez dakit, hori Ruperrek edo Dionisio kainasek esaten duen, e, zer moduz bizi da bat? E, zeruan? Luzaroan? <gülüyor> <gülüyor> eh, zer uti gertu? Zer uti gertu? Beno, poema horrek eh, harrapatu ninduela, eh? zen eta, eh, bueno, askotan... Eh, Ben askotan Sasoi battian e, gal e, maite dituzuenen galak e, Gerta e, sarrigoak dira eta orren aurrian ez dugu jakinuriria handirik izaten den ikuste poema hori oso e, garbi mintzo dela garbi hitz egiten du e, bueno, dugun altxorra, ez bizitza zallegia eta eta bueno, hemen Egotia gauza handia dela mundu honetan, e, bakarra gausa nuke agian ez dakit. Betiko goratzen ditorri pisu handia kentzeko zen eta eh, pentsamendu, unbia dira la rumba goiz aterako. Ba, naiz beti behin bain eh, kantatuta gero eh, gau zoragarri batian ba Duke, amesten ditugun gau tropika horietako battian, ba, e, gizon batek bueno, txofer batek eraman innduen bizi nintzen lekura, hamaboz e, bat kilometrotara eta eta orgun e, e, kaetetan kazetak erabiltzen dira oraindik etaztan e, zon zaharrak e, kugako kantu ederroiek eta gau gosua epela eta izan ni mori deitzen baitzen eh txofer horita esan izan ni mori tu va al cielo eh an ez atendamazala zerula Juan Gonzalez ez ezan ez ezala eh eskari va diba eta ezantzia no no no no no no jo no. aquí estoy muy bien <laughs> <laughs> no no quiero ir al cielo eta hori al de mori Olako zio zerra, aipatzen da kantu hortan, bai. Gehien ez ere pixko bat gerturatu. Hoi da. <laughs> <laughs> Ruper, e, 2008an malauan argitaratuko, plazaratutako lurrean da diskoko kantu guztien itz zureak dira, hau e, kantu honetako hitza izanezik zer behar du olerki edo hitz batek zuharra pasaitzan. Eta esateko hau egin behar dut, nere kantu egin behar dut? Kasu enten dion zer utik gertu ez da ondo egoten hau? No? Baitakit, ez baitakit. Nik, nik ezakit hori zer, zerotera. Zaletasuna eh. um, hondia badut eh, poesiarako, hola eh, esan da, zer bat idut, baino, hola bueno, izaten data, eh, maiz eh, batzuetan irakurtzen ditut. Ez horagarriak eta gero eh, eh, bezitutik guzten kantatzeko, eta beste batzuk berriz... Eh, Gaini etortze zaizkite, egiten itendia e, Naiz batzetan urtiak pasa eh, e, Hortarako, alako batez etortze zaizkite gogora Testu bat eta bere, bere garaian e, Nun batke hautatu nuena hortarako Eta ez dakite, nik formalki dut formalki da itxur, Behar duela ezaugarri batzuk izan Baina ez dakit zintzu dian e, Baina batzu, esan edo da kantu, kantu on batek poema hon batek ez du kantu hon bat egiten. E, nire ustez, e, e, kantuak maite du poesia, baina maite ditu beste gauza asko ere bai, e, eguneroko berriketia, eta, eta atxotitzak, eta zer nahi, onomatopeiak, zaratak maite ditu kantuak, eta zer nahi. eta batzuetan, hori e, hartzen hori biltzen dut, beste batzuetan ez, naiz, testua oso hona izan, eta bueno, olatzu, goi, dani egin kizuna, eta orain ber, e, bukatu berri dudan dizkoa, e, da, e, datoren hilian, datoren apaitu olako ezagugarri batzuk eta ikusiko ituzue, noiz baitu urrengo elkarrizketa batian galetuko iazuezen, eta orba dira bitxikiri, oraina aipatzen nahi nahi zen ildotik e, duela urte asko, goguan Goguankan poema, poemaren bat hola, zer, zergatik aileatudan orraino ez, eztak. Bukatu berri berri berri duzun e, disko aste honetan bertan, e, zerutik oso gertu egontzla hortxe, azkaraten Naparrako txoko zoragarri honetan balerdipean hori ere zerutik oso oso gertu dago, ez dakiite halako... E, estres, korrik gozamen, zer zentxaseu bizizaten dituen musikariak, bizizaten dituzten teknikariek, inguruan biltzen diren direnguztiek, azken egun, aste, orduetan, hori bukatzea aldera ez da, zer hori nolakoa den? No, lan, ne, nekezaba, nekezaba e, diskoak egitea, meintzatneure, esperientzia da, hilabete askotako em, orduak, eta nik usteute hori asmo puzka ondibaten ondorioz, eta baina nekezaden behar ba, oso patinietzako e, gerota obekixeago basatzen dut estudioan, e, lehenengo dizkoetan nietza sufrikario utza izaten zen e, estudioan sartuta grabatu beharra. E, eta orain berriz, ba, asko da zere gehiago jolazten naizela ibitzen zaite eta pentsaratu diskoa orain bukatu berri du dana daueneko ustaila ziedan e, garabatu nuen, ordu lako kantua kondutan euskan, eta hori e, ezatu batuetan. eta pentsaz ebilbide e, ez e, luzea e, eta oparo ba, ni etxako ni etxako bada ba, eta tarte hortan e, ematen itxudan segundu guztiak e, oso balia garria diat. Azken, azken ikutuak ba, batzetan e, nahiko osesiboak ere izaten dira, gauza kikiak, enorbe ez baita gizu gauza, no, no, no, nola legatuko den hori ez, nola, eta gau, teknikak barugor puzka handi bat, e, nola garabatzen diren gauzak, eta kantutxo bateke atzean baditu olako mila inguru ez. ber di, Rober diskuak mundialak izaten dira Guirrikas izaten gara urrengo diskoa Ruperek noiz plazaratuko entzun alizateko baina Ruperren zuzen-zuzeneko kontzertuak ikaragarriak izaten dira da esango dizut zergatik eh diskoetan ez taudelako kontzertutan egoten direnen kantu aurreko Barruperren hitz solas oiek, e, humorez buztiak, e, patxada undikoak, eta hori izugarri gustatzen zen guri behintzat. E, Nondik datorkio, etorri hori ruperri. Mikrofono aurrean jarri, eta kantua orkesto horreko tarte hori ba, entzuleiko zaraztakoa. Tak, ez zuke beteran bai, eta nebrede e, lenda biziko urte luzetan, plazan, e, akantuan, da, nik, ez nuen, itzi gezaten. Itzi bakar bat ere, zer batzutan, e, horrek, ez tabaidak ere, sortze zituen nire inguruan, e, e, nintzen, hausartzen, e, itzeiten, da, gei gehi uste nuen kantuak beharko lukela dena esan, da, abar, ez, da, nik uste, zer dien gauzak, e, poliki, poliki, e, alako batean e, erabaki nuen ba, aurrera atera largen nituel, nire, nire zaletasuna kantu zaharrekiko eta e, agian goguan eukiko dituzue irutrukurekin egin nituela irudisko eta berezikipi lehendabiziko biak eta hor e, aitzen nintzen e, Vicente Martínez da Joseba Tapiarrekin da kantu zaharrek ziren badu zaletasuna hondi esan dudan bezala horrekiko liburuak eta naiz modu oso desordenatuan beti ahitzen, naiz gai hortan. Eta e, orduan kantuaiek bai sentitzen nuen dela zutela itzaurre bat, behar zutela zui bat, e, e, iragan batzu, batzutan zaharrak izaki, ba, izkuntza bera batik, edo bizkaieraz, eta euskalki oso oso sendoetan da, bueno, komprenia dazteko eta abar. Eta goguan daukat, e, taldekidek, ezaten, nik esaten nire maagian gaur e, akaso e, soberan berba indut, e, larri berba indut, eta ez, ez, ez, e, itsegin, tuk itsegin, zenbat da gehiago itsegin, obe, esaten ziraten bueno, hori <laughs> kontatzen dute, nire goguan badelako abia puntu bat, ez ala. Gero berriz nire kantuekiko, nire kantuekin hasi nintzenean, e, Beti izan dugu goguan, nik ni, ni esatu dugu aipatzen duzun horren eredu e, goguan daukadanez e, izan-zan e, Xabierletez, Xabierleten berrik berriketa kantuen aurretik e, zoragarriak izaten zianez. Eta maino ez dakit eskara jauzatia kantu berak eta ezkara ez persona berak biztan denez, baina E Uste dut, poliki-poliki, hasi poliki, nintzen, berbetan batzuetan gutxitsua egiten du, beste batzutan gehiago, baina, bai, horaz izaten da, ez dakit. <laughs> Besteak bestea... da egu bere albezala giltzen eh, ube, gara, eh, zurek irratian bezalatzu. <laughs> Besteak beste, e, egun hartan kontatu zen egun, edo kokatu nahi izan zen egun, oinati ez dakit nungo mundutan. Ze, ez Gipuzkoarako, ez Arabarako, eta ez Bizkairako, zer da oinati? Zer da oinati? Eba, etzen zenuen, bagipuzkoatik ona, arantzazura oinati da etorri zareteno, no? kurrengoan etorri ara batik ona, eta zer da oinati, horoko eh? eta zer da oinati ruperrantzat? Dara, horre erdi, bakizu horre erdi, mundu moritzu da, baina egiazki, egiazki izkuntzaldetik, eta e, oso aipatua, ha, aipatzekoa haba, e, nolako jauzia dagoen sortzi kilometotan udanan bera, ez, e, Ozuen urralde hortatik eta batez, legazpitik oinatida e, guztiz beste euskalki badao. Eta 12 kilometro daizik ez da e, kam, ezea, karretea errepidetik. Oinez bertati bertara eta, eta bai nik uste gure antzinako munduan errekak eta e, ibaiek, e, ibarrek batzuten zede zan ahondia, ez, da antzazunasi, eta e, itxasoraino, ba, hoi dena lagipuzkoako parte bedeziba bizkai erazmintzodena eta, bakizu berga, eibar eta arrazate eta, bueno, gatzagaraaino eta mundu hori eta hori harti, eta bezala duela eundapi da arte, etzen inungo herria, etzen E, Gipuzkoa, ez, Bizkaia, esaraba, eh? konterri bat, eta bueno, hori historikoki eta bestela, ba, beti izan dugu e, fama hori, eta horretatzi bueno, rieiten nuen, gehi, gehi, e, neure momentuan da landu nituen baladak egu, esatu nugu kantu zaharrak, historioa kontatzen zuztenak, e, Gipuzkeraren ere muan iai ez da bat ere gorde, eta oinatik asko topatu ziren e, horren bere duakorrekesan nahi du nun bat modu batzu ba, geldirik gertatu e, gelditu ziela gure inguru hortan eta, bueno, horretaz horreta nintzain gehien bat luze esplikatziko da, ni etzako nire herria bat, nire bat itzunolako agaren e, <gülüyor> eskadaria, ni behintzaba naiz e, e, oinatik arra eta hola, hola bizi dut nondua bai Umu emuetako herria, eh, amabi urterikin salto egintzen nuen gazteiza, boladartan, sortzi amar, amabi urterikin, zer rentzuten ruperrek, zer lotura zuene musikarekiko? Ordurako bazenuen eh, musikak harrapatako harren bat, barneratua? Bai, bai. Nik, beti, esaten nien burua oroitzen dudala, aintzuzen ere, bitorixara, ban aurretiko bitorixa, esaten betuen gazteiz, e... e Bueno, en Plazan eh Domek Arratsaldean hasitzien eta sasoi hartan bakizuta de música taldea que eh, Plazan danzalarstego, bueno, danza, bakizuta danzaurduak, eh, lehen gutxistulariak eta gero ani nintza va ba, antiojo dun mutiko hori beti odenda naola beira beira. Ba, hori nintza me, eh, beti izan eh, eh Za, saleta suna un día música la cosa. Dantzarako baino gehiago. <laughs> <laughs> ba, askotan <laughs> eh, hori egoten diagutik hoietia de século egiten ez dutenak. Gehi gure sazoian eh, hola ya, eta ez hortan ibilidakoak, eh? eh, oso goza deigarria da, eh? Eh, Bai, nola itenzan dantzaren mundua eta baina aldiz ba hori talde guztidekin da nik beti beti beti izan da. baina ez daukat goguan nik uste dut oso oso musika gutxi entzuten zela oraindik e, nire mutiko denboretan e, musika zan e, gauza, zinez berezi bat e, hau da hori musika entzuten zan edo elizkizun batean edo dantza e, orduan e, bestetan jaietan eta edo, edo iletan, edo ez dakit norbait jen bataioa, orain dik deitzen zan igual txiztu laria etxera, ez? En olako ospakizunetan. E, orduan, musika zan erritual bat, ez zen gaur bezala bakizo autobusa hartuta musika baduzu, e, denda batian zartu eta musika baduzu, ostatuetan beti musika badago. Orduan, zan... Beren momentu, zan musika ta zen ospakizun bat naiz ez izan festalarako. Eh, izan sitegen hileta bat edo zerbait, ez? Baino eta nik horitzapen hori da hori, musika zen gauza oso relevantea batzuen e, bere liturgia guzti abar. Baina eh e, horrakik ez dutuko gogoratzen la e, kanturi e, e, gero chuago bai. Bai, e... Zein Ruper kantu hori bein eta berriro, bein eta berriro e, entzuten zenuen hori? Adiz ni gainez, Martin Larraldejarri eta Txikitu artean e, entzuten egoteko. Lehenengotako kantura e, Ruperrek bein eta berriro entzuten zuena? Bueno, nire pero, er, gure haitxasana, kartze zituen diskoatik, paraldetik eta frantziatik. E eta hor bai asintzen diskoarekin harremanetan, eh, bai euskera zirenak e, debekatuak edo elabegeri eta olako gautzak, baina nik uste zuk esatu zen hori niretzako nik, nik burua hori ziren jarrita guztu izango litzakera jama bost urtetan edo eta munduan groza joian, eh, nik eh, ordurako jabanuen zaletasunatzeo zer eh, ez berdina, ez, ez gure aurrekoen gauzak, baizik eta makizu horroka, blusa eta barretan, hor bai sartu zian, nire buruan, ba, ez dakit. Ez dakit ezaten dizkoa, baina, bueno, makizu kriden eskriboteri, bai balda olako taldiak, ez? Mm -hmm. Eta gero, ea, etxian entzuten ziren gauzak, e, nik baditut, ola musikari, nik uste dute, e, goguan daukat, ba ezakit, deskubritu benuean, ba, demagun neilaun lurri, de, de, oi dena, ez dilan, eta hori nietzako zan, eee... eee... eee... eee... eee... horren parian, entzuten nituen, eee... beste gauza batzuk, eta... hau da, nire, gehiago nire aitxavi... Bueno, eta guztik joz brazenz, eta musika frantsesa edo ego amerikakoa, bak, eta euskaraz zeuden apurrak ere bai, txean sartzen ziren ordu lako, ja, bai. Dilan, aipatu duzu nobel saria eman berri diote, e, kantu gintzan, letra gintzan, ruperrerea ditzen da sortzen, e, zarmuzko esperientzian, zurea, e, letra sortza egisa, mundu sormen, baina hitzari lotutako horretan. Eno, ja, lehenai galdetu diazunarekin lotuta, esan behar dut, haudenak oso mundu azpiko batian, hau da, nire inguruan ez, ez zen ezistitzen musikaridik, musikari profesionalik, edo, noen ez hautzen batzien musikariak, eta oinatin bereziki beti izan dira asko, baina, bueno, zaletasune, beste lanbide bat zeukatenak, eta edo, bueno, bandan jotzen alzuten, edo, eta gero bat ziren konposatzaile batzuk ere bai, e, bakizu beste maia batekoak, Euskal Herrian hoi izan den bezala, eta gazte izen gauza bera. Eta, orduan, zan egin dut hau gure eginkizun normaletik kanpoko bide batetik zetorren iturria, eta... Aloro hortan, ba, beste asko ezara guztiz e, autodidakta naiz. Hortan, ni, ni beste ikasketa batzutan sartu nintzan eta abar luze jozuen ni e, burua e, kantu hitzak itzakidazteko moduan e, sentitze daño, Urte asko, bai, nik uste, e, lehen da diskoa ateran uenean, e, disko hura hau e, fora uh -huh. e, guztizko, e, eta e, artean guztiz ez ezaguna zen Bernardo atxagarenak ziren. Da, orduan, bilbon biziginan, eta horren ondorioz, baino, ez nuen, nire itzik sartu, bigarren ja sartu nituen batzuk. E, nitzako hau, ikas ikasbi hau, dibata, poliki-poliki e, harina izortan, e, da, badutuzte karlik E, Gehitzuago ezagutzen du da neurofizioa orain Naiz, e, askotan gertatzen da bezala zenbata gehiago jakinare, gehiago falta, eza, gehiago behar ez. Bernardo Atxaga, Jose Basarrena india, Josemari Turralderekin orduak eta orduak igaru izanak ere Utsiko zizun, e, bere ikasgaia, gerora ere, urtetan ba, aldera Bai, bai, bai ba, ba. Ala komaixoak onduan izan naiz nahi zetazuk bezala orduan ez zen Bernardo Atxaga ez da? Ba, Aria, ieta... kontu ez? Bueno, Bernardo eta Jose Mari, da, oiek ziren, bueno, pikien bate, eh, eskalmentoan dico, pepe, bostzei urte aurrera oinda, iak universidadetik pasak eta pasiak eta jose bat abiok, oa indikasi berritan ginean unibertsitatean da abar da nik uste norbera edo zinein kizunetan hasi ez gauza un día da la hunduan eh lendabiziko alegin hoiek aintzat hartuko duena aitizia ja, eta gainera aintzat hartzen duen hori baldin bada e, maila maglia mm, beste persona bat bere inkizunean horrek ba, e, urrea balio du ez? Ur, nik denborekin askotan galdetzen digute ba, orduko poots, bandat bueno, gure orduko literatur implikazioen eta bar da nik uste niretzako bederen gauza importantena izan zela hori eukitzea e, e, e, e, nork nor entzungo dizun nork valoratuko duen zeure Len da biziko pauso 8 Eta bueno, hola, xinzanzan, bai. Barko gavanen, barko gavanen, barko gaware niluna, antzubidiko tadietan etzan omen da salduna salduna ezpataduna nagushi jauna atera zaio hemen zer bear du saldunak Josemiel naizta, Josemiel naizta, Maria nik Gure Maria behar duenak, poltsan urria behar luke Urria gambia gentzake, zapata xurik txarola duak, Amaika errial kostiak, zirezko berdez josiak Hortzen dauzkazu, hortzen dauzkazu, Jose mielberak emanak. Barko gabaren, barko gabaren, barko gabaren iluna bidiko atarietan etzan omen da zalduna, zalduna. Ezinbestean ez, ez izango da. Bakarkako proiektu bat ideltze edo, ala, taldean, lanean aritze, kasuan eta lenaipatu dezumezela Joseba Tapia eta Bixente Martinezekin, irutruku proiektuan. Bai, dudari eh, gabe, baina urre de, bueno, asko ikasi nuen guztedut. Eta... Mige aspaldian banuen zaletasun hori eta kantuek biltzenari e, ba, neurekizu neure zaletasuneako hori gusttuako beste gabe eta halako batez e, penatu nuen bidia eman barniela eta e, Ba, Bixenterekin elkartu nintzen, aspaldian ezautzen duen, Bixentek e, zuen artian oskorri izen, eta baina bera izan zen dakizun bezala nire lendabiziko bi dizkotako gitarrizta, eta duela urte asko ezautzen dut, eta e, maizu handi bat konsideratzen dut, eta gero Joseba Tapiarekin gauza bera. Eh? Eta e, orduan, Bixentere ba, ideitu, eta bera oso gizon ordenatua denezkero, atera zidan, etakit, ba, bost urte, e, sortzi urte aurretik edo, niki, dialdutako e, eskutitz bat, e, e, alako proposamen batekin, ere, ordurako, ere, ari ja, nintzen e, kantu zaharrekin, gero duen aurrera eraman baina orain bai, eta eta hori izan zen irutruku, e, azkenean irudizko egin genituen, e, oso talak kantu zaharrekin, Dendabiziko biak mende balekoak, olabizkai eraren edemukoak, e... eta azkena entzun dugun pieza hori esatu erderako naparroako kantuzarrak. Ekaitz, estutuko dugu bat larun bat, goiza, ez omen da filosofiarako, <laughs> edo filosofiatzeko gara hirikon ere izate, baina estutuzazu pixka bat, jolazdu pixka bat ruperrekin. <laughs> bai, eguno ruper? Bai, zuride, bai, berdin. Ez da posible ezinliteke, kantatzen zenuen, garei batean... Bai... Orduan, zer etzen posible? Ezi, zer ezin Bo... Oh, Gauza pilo bat, eh... E, segurki, baina... Egi azki... Bueno, kantu horrek... Naiz, askotan hartzen den... Eh, bakizu, besta girolako, eta... Um, Nigitzako kantu... Eh, ez da baia, ez da horren atzian dauen historia, eta esaera hori ez da posible ez, zuen urrutikoa etzen eh, lazkau txikiri entzunion behin, eh, uste dute, hori eh? e, ez daukat probatu ez dakit nik amestu nuen edo, <laughs> baina nola da. Eh, ibitzen zait behin ikusi nuela bera kontatzen eh, salvadorren eriotzaren momentua nola berzotan egiteko ziren urepeleko plazan, eta e, alaba zenaren alaba elduzitzaela esanaz e, haitxea e, un hartan txebertan zela eta horbun berak zuen bere hartan ez da posible ezin liteke hori or, nik e, lazkautxikiren ahotzean entzun nuela iuitzan zait eta bueno hori da hori gaur egon ruper zuk zeren aurrean esaten duzu ez da posible ezin liteke eh saiatzen naiz e, Nik uste dute alde horretatik eh ez gordasun guztietarako badu da radar eh fiña. saiatzen naiz hori dena saiezten, ezaki supervivencia e, e, kontu baden eh alde ona ikusten e, e, baina hola si saiatzen naiz eta naiz badiren gauza asko Ez da posible ezateko modukoak ah, bueno, Aurrera egiten saiatzen naiz gehiago hau e, da, zen honuk horretan e, lerratu baino Zain du maite duzun hori Zer dazuk zok bereziki? Zaintzen duzuna? <haz> <haz> Nik uste, uffa, zen galdera zailak egiten izkida zuen zen eta Maite duena eh, izango da zaintzen duena? ederraso eh, eh, bueno, eh, <risa> zertaera ba, ba, ba, <risa> gauza, gau, gauza bat eh, gauza asko gezurra bat irudi ere bat re eh, jakin gabedo bat horretaz jabetu gabe ere maite dituzu eh, asko eh, hau da aztertuzki norberan noren joeratuaa eh, ma, maite ittuun gauzen hurrenke oso bestelakoa izan zitekeen, ez? Kantu hori egin nuen eunkariaren itxieraren karirat, ez? Eta e, bakizu batzuetan e, orain badiru di neurribatian pasatu diela urte horiek, baino, baino ez da pasatzen bere ala. E, badago jende asko, oraindik Euskaldun izatea bera, absurduaren pare jarri nahi duena, bakizu, balitza norberaren kutizi bat, edo e, privilegio nahi bat, edo ez berdin izateko oa, eta ez beste. Zendako denok erdeaz egiten balin ederki edarki, zertako jarraitzu euskeaz, ez? eta horren e, bueno, aurreko oa eta bada, zenetan ikuste... Eh, gu bizaki gezala, konformatzen egin eh, juzten gauzen hartian gure aukera hoiek grau dela, eta eta eh, maitezkero eh, bueno, bezen nitu garriei dela gotik zen eta eh, joerak eh, beti zaten dute arerio bat edo, edo beste eta arerio zuen datzua eta askotan Sekula Belardiko txoriari ere Egin zenion bere kantua, nola horretzen duzu, Mikel Aboa? Bueno, ba, argaitu zen, <risa> nik, ba, em, dut, lehen da biziko... Eh, lehen aipatzen dituen dizkoietako bat dudarik gabe bere lehen singelak ziren, eh, bana, banan banan... Iparaldetik heltzen ziak,kizu e, olarra gukurruka etxean daari mm -hmm. eta ohi peliopellio eta eta gero eta etazu ba, rizko piezak ziren nitzko eta ordurako hasia nintzen kantu batzuk euskeaz ikazsten da bat halako batez oinatik ikusi nuen e, gazte izen bizi nintzen jasasoi hartan baina oinatikbeldu zen bakarka eta ikusi nuen eta E, bueno, ordurako ja handi ezatzen nuen eta baita benito eta Xvierlette eta bakki zugura aurreko kantaria handi horiek eta georaki nuen arabakosantza handi bat alako suertia zen eta be bueno, personalki ezautu nuen be egiazki bigarren diskoagin nuenean goguaan daukate ez naiz bereala aztuko ez etxera ditu zialko da orduan ni bezalako Persona bat entzako hori <gülüyor> e, dakizu, paradizutik gehi bat jasotzia bezala, gutxi gorabe da, eta, eta asko interesatu zen nire kantutxo aiekin, eta, eta geroztik ba, e, gauza hundia da norbeak e, nik ustut personai hauek be, behar bada sekular nintzela esenariola igoko. da horgun e, gero ezagutu aldizatiaba gauza hundisa da, beste... Bizitzako beste alor guztietan bezala, eh? eta, bai, niretzako, ezan guztiet, eh... arreman, eh, jadizkidan zarañoa, aliatu zen, arreman batian sartu ginean, da, ikantutxoago egin nion, eh, iritzien zitzean behar zuela ikantu bat, da, bueno, orre, mire apurra, eta, bueno, hola xera. Segunda lena Bi mila eta zortzikoa Hauzakikien erre sumatek da maixua Me isilien ondaratzan edo Paradisuko ostatu ane Nuen entzungo ote da oraene Aho txazi Euskal duguende anegar ez dago. Eskiulatik berangoraz. Sekula bela radiko kantare. Zura entzungurana. Abestiaren etxe goienana, kandelak isi butu dira, eta gualpak eta etxahunek zabaldu dute behar. Ruper, guri txiki txikitatik, ume umetatik, oso umetatik, gura sueketxean jartzen ziguten Imanol eta Benito eta Xabierlete eta Laboa eta Ruper, geroago ezagutu genuen, baina jaiotzer doan semeari... Jaiorduko ruper jarriko diote eta esan esan ere jaiortzear dagoela ere ruper jartzen diogula fiskat eh Sabelbarnean ere dantzan ibiltarein pentsatzen dut ez naizela bakarra izango ta asko inguratuko zaizkizula alakoak esanez ze sentitzen du kantari batek sortzaile batek alakoak jakinda Bueno, algún día va ba. Naiz, naiz nik dudan, nolako, e, horrek, esan nahi du agian, ez dakit e, kate begi bat e, garela, no, izbait, ez? Nun bait, e, kate bat, e, gure horretik egon da beste bat, eta beste bat etorrikoa da Eta kantuak do, e, badu doai hori e, musikak, e, badu doai hori e, e, apuro bat, e, No bere barrutik atezeko itxita gehatzen diren gauza horiek eta em, gizakiak beti egindu kantuan beti em, tribu guuzi egiten dute. E, gizakia den lendaiziko momentutik segurki ez batzuk es dute dantza lehenagotezan eta ritmoa ezdakit hori E, segur, segur, segur, asko ez da inoiz jakingo, baina nire ustez e, kantua, ez dut esaten kantua gukizautzen dugun moldean hitzak e, eta errepikak eta hori gana, baina zelan kantua munduko tribuziek egiten dute eta gizakia den momentutik no, la xoriak etxistuka e, e, egiten duen eh? e, eta eta hori bueno, horako e, hau zakentzute gara Gauz handia da zen eta dirudi ya, bueno, diren sumenak direlako hau da Oixe ez garelako katebegi bat besteik, ez? Eta baino, eh, Nikuste, eh, eh, balio, hori izatia eh, ere importantia da Nik uste lehen aipatzenuen musikaren balio erritual hori Gorda batzala ez? Gorda eh, Ruberek bere seme gaztetxoari musika jartzen dio edo musika egiten dio, musika eta kantatzen dio zuzen zuzenean. Has egin has egin gozala. Zu, norbe de echi aldaketa kentzen gara. Bai. Ai, ai ustize estemundu batean jaude, baina bai berriki eh baori gitarra zar bat ondu dionie dago un Xabi Luberriagak eta orto patu nuen gitarra oso zartxu bat, ikarra irrek esaten zuen bezala, eta bai orain horren e, ondorioz, ba e, izisa egunero kantatu gari izaten dizkiot, e, eta nik oso gogortik egiten zen eta e, bueno, haizu zen ere behira, orain aipatu dizkidazun izen horiek, eta gitarra hoa espainola, ba, e, e, umetako lagun batek, e, usten zidana, gitarra ikastenari nintzen, bueno, hasi nintzenean angaste izen, eta eta hori gitarra hori, berriro topatu dut, eta horuan, e, baduz onori da dut, bakizu gitarra espainolen nik erabiltzen ez dana, eta askotan eramaten nago hortara, bakizu, haize kantatzera, edo, edo goizuetan, edo bakizu orako kantoran, atetizu, eta ladegeri denak e, asko maite ditut nik e, gure gatu da hoiek eta oie, eta Hola, si viltse naiz <risa> ez Está aquí te es eh, nice ortan nauku agemateko gauza, nikuste este va hm mm, hasko pentsatu eskeroz ala herrixa. Mm -hmm. Eh, su esencia yo astea, eh. Solas has pensado que hace tanto meses pensatcias bai. Ruper Solas al día ha arden. Disko hori aipatuz, azken 5 urteotan 10 azpian izan gaituzu azukreko xkorra jaten, lurrean ez zanta, esaterik bada. Disko berriak zeizten izango zuen, erabakia da. Eh, bueno, ni quiero decirte san danorti que baian eh lenen bat ez izango. <hazitutu> Eh, ez dakit, eh, hortiz abaldu dut edan edo. du guria ostatuan guria ostatuan ditzen da. Oduan da, zukrekosko horak, hodeien azpian lodean etxan da, da orain guria ostatuan., <laughs> Bueno, jasota, ikut, eh. Ikusiko zuetizko baduan zergatik deno da. Ruper, e, azke, azken galdera, e, konzertoa bukatzera doa, eta Ruperrek badaki, berak agur esan orduko, Eta, bueno, eh, keinoa egin orduko duko, baduala, keinoa egin orduko duko ikusentzulek beste bat, beste bat eskatuko dutela. Jakitzen du hori kantariak? No, ruperrek oi... izaten du ziurtasuna, presti izaten du, adidezea nantzazun, atriatzeuen, prestekarri beharri zantzuten atriatzeuenan. Eh, presti izaten du kantariak, presti izaten du ruperrek beste bat hori? E, bueno, gaur egun diali, da, ba, ez, alako itxarmen bat, ez, alako bat izaten da, eh... Bizak, er... Eh? Eta... Zerbait, eh, berezi... Egitia, eh, askotan gustatzen zait... Eh, Zaitako galantzazuko hama kantatu nuen ango... Erromantze bat, eh? Eta... Eh, nik uste dut, opadi ordua izan dela beti hori konzertuen... Itxarmen hortan esan izan dizua bezalata... Baina... Eh, Gauza, ez dakit, nik, nik, nik uste e, gero eta e, obekiseago pasatzen dut ala horrere eta nintzako hori gauza ondia da ba, Naiz aziko e, lola florezen antzera, ez anaz nire publikoa oso hona berla eta hori dena. Baina nago ez da. Baina nago ez Ez, ez egiazki, bai, ba, nik parte kontzertuaren partea badela, bai, zeriozki itzein da, eta zen bailekutan bizak bai, izaten, izan dituzke amar gantu, eh, orduan duan, uh hoge, -huh. bakalka baldinba, noa, batzutan ez, batzutan datorren e, bezala, ez, diotzen dut pelota, baina taldearekin da gehiago du behar izaten du, zailek, Bueno, placer bat izan data hori guztia eta trikitilariek dioten bezala berriz otxegik emadidazu etorreko naiz eta, vai. bueno, eh, ekaitz eta bion aldetik beste bat, beste bat, ze joko diguzu bukatzeko? Eh, ordenagailuan erres bilatzeko zerbait? Eh. Ze, ze, ze jarriko duguru, per? Buen, mm, behizu ba, no nahez, akit zer guzue orde errez Hem, Hemen dena dago eh, Zerren da luzea eh, Buen, ba, ekit zarrantzu den du ruperrek e bere diskografia osotik bete noi zi benbe ida len jarri duzuen orba aspaldian entzun gabe neukan ta horaitu oroitzu naiz eh gida risarebi besatu delako azken diskotik eh, txakit, jarriku demagun atako bandan, izidro horrena, olako kantuak sekulan intzuten ez dienak da, eta bueno, maite ditu danak. Bona bueno, badoa, eh? E, jarri billartean agurtu gaitzazu? Bai, <risa> <risa> <risa> <risa> ez nahi zute, ez, no zuri, balak ditu, <risa> laizter, laizter, ja, e, bueno, zorionak, eh? Zurita, eta, eta, Ez, eh, gombidatzea gatik, segure irratia, oroitzen naiz zoi batean hori izan nintzela duela urte asko da asko eta pozgarria da ikustea hor diardu zuela, takipanik, eskarrik asko Eskerrik asko, zuri bihotz bihotzez, eh, gozatuko dugu disko berri horrekin, Dai. animo eta eh, sort, zorteriko nena <laughs> datornasteko dator konpromiso eder horrekin Eta, Dai. eta bueno, ba, isiduroren kantuarekin bukatuko dugu, bagenoen guke bizilagun bat abilatik goierrira etorria, mm. e, ura joan zen, eta, bueno, ba, arieskiniko diogu beste Dai. bat tarte ondareko Au. aukiratoko kantua. Au, beste mundu gara, baina edarki, mire esker. E, Plazerra, musion diogat eta eskerrik askorruper. Bai, zi, zi, zi, zi, zi, Zodu izena baina luzaroan Itxidro deitzen zuten dene kauzoan Entzun ezazue bere historioa Patuak bizitza eskutik daroan Mila bederat zire unlaro gehi Polizia autoan, preso nindoan San isidro egunazen ondo daukat goguan Jauziegin nuen autotik martxan ikai esi barna orduan jakin banu gero elduko zena hargin nuen behintzatez nuela deus esan inoren izenik ez niela eman Kapur di aldean iru urtei eslari, beste iru frantzian barna oso lari, arazoirik banuen ibiltzeko negarrez, izenak tamaitiak lagala beharrez. Estera bidean bizirea ara dena Zuitza errusiak anara abana Nikaragua nintzen geratu azkenean Obernu aldatzean berriro ere gubana Eguzki lor erikez Zein da zure izena isidro duran baez Hogeita bi hurte aldegin muenean Beste hogeita ma bi hurte bihotzeko neure zubieta gazte denboretako horereta erri iraitzutzea bainu engo guan orain batzuetan ez zemen ezan ala Gau jarridu tixi drozuretzat Eta lagunen laun diren oientzat Diende honak horran ire azken itzat Nortu doainik ematen bizitzat gostatu de uekaitz ikaragarri e, Eh ostatuan urrengo hitzordua Bai, guk bertan izango gara. Primisia ere utzi dugu. Eta eskertzekoa, ez eskertzekoa e, azkeneko keinu hau ere. Disko bat ateratzen duenean kantari batek e, disko osoa izaten da dera, baina batez ere, ba ez dakit Bizbairu kantuk hartzente oihartzun, ba irratien eraginez edo ingurukoen eraginez eta eta polita da eh beste ere oroitzea eta Eta kantariak berak noleez, nuski bere diskoko kantu guztiak presente eta maixi maileko izatea. Bai, eta bitxia da azkeneko haste hontan, ba, elkarrez eta egin behar genio one arira. Ba, entzun berri dugun kanta izan dut kotxean e, gehien entzun kanta asko gustatu zait. behar bada ba, bertsoetarako daukadan joeragatik ez zenik bertsoeta jo hartzen diot isidroren, ...kantari eta asko-asko gustatzen zein kantua. Ze patxar eta ze arketak egin dizkigun? Ikarra garria. Garen bat goizadela, baina... <laughs> Ikarra garria eta lehen ondo esan duzu bezala. Neri Ruperren kantak ikaragarri gustatzen zaizkit ...baina kontzertuetan egiten dituen sarrerak e, mundialak dira. E, ze patxadarekin, ze humorerekin... ...kontatzen dituen, kontatzen dituenak... ...eta Ruper esango nuke zentzu hortan, auskeran, kontakeran bakarra dela eta gogoan dute Euskal Filologian bere ebakerak eta bere auskera bere ziki aztertzen genuela, ruperrena. Bueno, elederpo zidago eta zeoberik gaurko saioarei agur ostikadaka egitea baino. Ze kantu jarriko dugu gaurko saioa bukatzeko? Ba, gaurko, kantua, o, gaurko saioa bukatzeko kantuan ikuste gubi hoi asko gustatzen zegun kantua. Beardo Leizan, Martín Larralde. auto bat bidean bildo zartean pasatzen la etxe zuri eilagorriak jendarme auto bat bidean bildo zartean pasatzen etxelizetan otoitzak betik otoitzak negu gokearren antzera Lehun igotzen martin la segula itzuli baina itzuli baitz Antzak barantzaitzuuliak lituzken Arantzak barrurantzaitzulia lituzken sagarroia bezala. Gauri gandea da Lareberdeak etxezuri dela Gaur ez da igandea baina guk igandea dela. Kantatuko dugu. Joseba Sarriona hindiak, ala nahi izan tzuelako, eta ruperrek ere bai. Itzak, Joseba Sarriona hindiarenak, doinua eta hotza, ruper ordorikarenak. Gaurko saioaria urresateko aukeratu dugun kantua. Martin Dena baran Horuinmenen Horapioa deslotzen. Izugarri gozaatu dugu eskerrik askor Ruer dena Er opari ederra egin diooso. datorna beste saio batekaitz? bai, datorrenean ez ditxu Fernandez 2008 botanion enbidoa e, gure erditzearen jabe liburuaren inguruan solasean ea ginen emigratian eta orduan txe, lurra labaja berri eta bueno, ezin, ezin etorri oraini egoera berdinan auskitzena izan honetan eta bere libura berriro Eskuartean artean gozagai eta ikasgai izan dudan honetan gombita indiot etortzeko eta baietz pozikarituko dela gurekin izketan da torna astean itakan Estitxu Fernandez gure erditzearen jabe liburua besapean duela Astea hondan du pasekaitz Baitaz duk ere Astea ondo ondo pasentzule, datorren astean gehiago, biti izan zorion txu, Muxu potolo bana denoi, eta, oixe, izan zorion txu, bizi ondo, aio, agur esateko Martin Larralde zuen zatoz sorik, aio, agur Agur txiki. <coughs> Etxe zuriteak horriak Jendarme autobat bidean Bildo txalatean basatzen Etxe helizetan otoitzak Betiko otoitzak Neguko kearen antzera Lehun igotzen Martin Laralde ez da sekula itzuli, baina itzuli balit. Ahantzak barurantzaitzuliak, lituzken sagarroian lez. Itzuli izan balitze gauri gandea da. Larre berdeak etxezuriteleak horiak gendarme autoa ideal bai un dizet pano familia e bezala la ritas un año perfumaturi o arima era doia meseta Inok ere ez du dena oitura, dena errua, dena barkamena, hori menaren korapioa teslotzen. Inok ez du dena oitura, dena errua, dena barkamena, koglakarik behar. ez iltzen galeretan begiak zabalik etzanda zerua itxasot zikin bat zerua itxasot zikin bat dela esanez agian zerua itxasot zikin bat dela esanez